Slova svatého Evangelia podle Lukáše. Ježíš chodil od města k městu, od vesnice k vesnici a kázal a hlásal radostnou zvěst o Božím království. Bylo s ním dvanáct apoštolů a některé ženy, které byly uzdraveny od zlých duchů a nemocí, Marie zvaná Magdalská, z které vyšlo sedm zlých duchů, dále Jana, manželka Herodova zprávce chůzy, Zuzana a mnoho jiných, které se o ně starali ze svého majetku. Slyšeli jsme slovo Boží. Končíme tedy náš necelý týden přemýšlení o tom, co je skutečně podstatné a končíme ho mší svatou k paně Marii, protože ona zcela ukazuje na toho, který je podstatný. A skrze ní začíná vztah, který nás jediný může udržet a na kterém můžeme potom budovat statečně a pokorně všechny ostatní vztahy. Vlastně na jím příkladu si můžeme shrnout všechno to, o čem jsme přemýšleli v těch několika vstupech tento týden. Maria odhaluje v minulosti vyvoleného národa tu nejkrásnější, nejskrytější, nejpravdivější cestu, která v ní vrcholí a otvírá se Kristu. Maria i v naší paměti, když se ohledneme zpátky za svým životem, otvírá ten živé vody, který jsme někdy možná opustili, skalili, který byl nezřetelný, který se zdál rozbitý, přetrhaný, ale nakonec vidíme, že směřoval, pokud jsme se nechali vést, k tomu, aby nastalo i naše osobní zvěstování, abychom rozeznali Boží vůli, abychom ji rozeznali i v tento čas, který je jinak těžký než jiné časy předtím, abychom ho přijali jako výzvu Boží, nikoli jako něco, co máme jenom odmítnout, čeho se máme bát, před čím máme uhnout. Abychom byli k dispozici. Míme, že na počátku toho tragického rozpadu jednoty Boha a člověka, je to non serviam, nebudu sloužit. A u Marie je, hle, služebnice páně. Služebnice, kde služba není žádným ponížením, ale největším naplněním člověka, protože je to služba tomu, který mně slouží. Umývání mnohou všech mých hříchů, který mně slouží láskou. A marin život od zvěstování potom nám ukazuje jak ona se vlastně stává samou, samou sebou ve svém synu. To vycentrování křesťana, který se nalezne, když vyjde ze sebe a i když to bolí, člověk má strach, tak nakonec navezne smysl života jen tehdy, když ho vloží do vztahu k druhému a ve službě k druhým. Hledání Ježíše, nechání se vést Ježíšem. A to učí i nás, vlastně ta slova Boha Otce při Ježíšově křtu, to je můj milovaný syn, toho poslouchejte, rezonují v Marii, v káně galilejské, udělejte všechno, co vám řekne. Maria je jako matka slova, vtěleného slova, která je velmi blízko písmu. Maria, která nás učí číst písma, byť sama je v písmech jen tak velmi málo přítomná, to je možná další důležitý rozměr toho, že to podstatné nemusí být křiklavé. Maria v písmu skutečně vystupuje velice málo. Po těch událostech Ježíšova dětství se o ní zmiňuje zmiňují evangelie jen opravdu několikrát a pak až u kříže. Vlastně i ona tichost a chudoba srdce mariánská je tím možná nejpodstatnějším v dnešní, v dnešní době obrovská vnitřní trpělivost, nechat věci zrát a růst, nebýt uchvácen senzačními zprávami, katastrofickými vizemi, ale trpělivě se snažit žít Boží vůli tam, kde jsem. Vlastně nejkrásnější službu Bohu je, když posloužíme druhýma sami v pokořené ponížení. Vlastně můžeme ustoupit. On musí růst. Maria a Jan Křtitel mají k sobě hodně blízko. A jestliže nás věrnost tomu nejpodstatnějšímu dovede až k nějakým kruciálním křížovým momentům života, to nevadí. Tam vlastně nakonec se stane to nejdůležitější. Maria pod křížem jenom svědčí o tom, že není třeba stát tam, kde se zdánlivě slaví úspěch že není třeba hrát hru s mocnými ani v církvi, že je třeba prostě stát tam, kde je Ježíš ukřižovaný, protože tam někde začíná i definitivní proměna světa z mrtvých stání, na nějž Maria sučedníky slaví ve večeřadle, aby potom celý jejich život byl korunován. A to je další moment, aby náš život obstál před Božím okem na věčnosti, před Božím srdcem. Aby to, co jsme žili, nějakým způsobem odpovídalo tomu, co jsme dostali. Aby se podobné poznalo s podobným člověk obraz Boží, s Bohem, který ho stvořil. Tak ať nám Maria k tomu pomáhá svojí mocnou přímluvou, kež mariánská úcta není nějakou podivnou, podivným hledáním znamení, ale ke je hledáním Boží vůle skrze písmo, skrze to, co se kolem nás děje a ve tvářích bratří a sester.